دلين اما بعد ورفعنا ها ها ګورہ پروند تر ذکر کرن چې علامات درفق کم کم اس درته ذکر کای علامات درافک درافک دویب نمبر څه شه دي واو پرون دې لاسه فکر دویم دې واو چې کالا کالا دوما نه راځي بلکې دا غین نه نائب سراشی نائب به ورته وي قائم مقام ورته وي قائم مقام دې توي ما تو رقائد معنا کې او مقام معنا پځه ه زه تا ولاړم دا ته هم زه دلته روان شم او تراځه زما پځه و دريګا نو تقائم مقامیش وي زما پځه باندې ولاړم قائم مقام دي ته وای خوشويګنه عربی لفظ قائم مقام او نائب نائبم دي ته وای چې زنه موته زما کارونه ترځره کاوه ته نائب شو نو دمّا دشتا دا دمّی بازای واو رازی یعنی دا دمّی نایبا دمّی قائم مقام تک پده بوش تن حموکفوکا و هاکذل جمع الصحیح فارفیه تایشو و هاکذا الجمع الصحیح فارفی ورمسی ورفع ما سنیته بالالفی اغده الالف خبر شروع کیه سیشو حلکا دا داز زیون گران دی خوبونگی ازانو منگ دوم رفع وائد دنحوی دازو تمخ کبریقل چی اغا اف تک نوېل کې له وځید د دینه جتاسو نوې طلبهای خو باز داس خبرې دي چې د عقیده ویلو نه بغیر کتاب نه حل کېږي نو هغه به مونږ کوو اگر کگرانې وي اوس به داس څنګه اگرانې خبره به څنګه ارزانيږي ها څنګه به اسانيږي داس به اسانيږي چې ته په بنزو او د سونو کې ماته کېني او چې ولدي ټک ورکو هغه به زبرې کوم تاسو اوس اول څه وکړا ها پینزا د څونو مطلب دا 104 کر سره بناستو او وجودي یاد بلغه اوسو جو فکر بیا به ته نه پوښیږي توې روري ګران کتاب د ګران نه ده استاورت سوچ نشته نو کوشش کوم چې تاسو پوښیږي پینزا اسمونه نه دي په کلام د عربی کې راضی انګلیسمونی دي او چاش پک ذکر کړي د بکیون د ذکر کړي حنوکا سکه حنوکا ا د شپګي سپونه نه دي یوده اب او بل د اخ او بل د زو او بل د فو طمن چورت سوشل او د <عوبالد> حمون <حامون> دوشن او بلده <عوبالد> حانون پوینه شوی بيله شوی بيله وی لري گبیا ابون اخون, <أخون> ذو حمون فمون حانون سوشل دا شپګي سمونه دي کړه اے وېدی باندې چې کلتوي چې سپیلګومګو دوم ما په لګوم راو ورکوم نو واو ب بهر او علي واو ب زرکې زرکې او زغږک شپړې دم دا داسه چرتا بورډ نږدې کا سراد اغه نوې کلامنه دا زې په اسانه ز طالب چرته پرې څیز غلو لامي اگر چې ته غريږه غواړې که زه بیا هم څه بکس کوم وو يوم په کوشش وکم لس بجې زوکه نحوهه امرا او چې لې وني یې نو ستا سره وکم ته زه نه رغصله دي ته زه نه رغصله دي تم زه بکو ها مونږ مو مزه ګرګړي ورانځه ها ها ته ګټه که ضرورت شه د دې د سوې سبوره او دې د سوې 40 کې 50 50 ها ها ابون او پسې وایا اخون ذو حمون فمون هنون صحیشو؟ بخشا دا ندی دا دا اسمونه کلم چی تا با دیبانه ویشی دیبانه می رفر آوسته رف په وو سره راځي خو کلا چې کلا په دې کې سلور شرطونه یې سلور شرطونه بکی دي نو بیا بد دې را ف په وو سره یې سلور شرطونه کم دي دادی یو دا به مفردي سبای هغه پندلا کوځا کار نه دا به مفردي سبای دوه مقبر بې الکه مقبر څه توې پويوم دې په زړې دره مضاف بې سلور مضاف بې غیر د یاد متکلم تا اوس ان زستا ز په دې په یونګن نه زبم خراب دا شپګ اسونه دي کنه دا به کله په دې باندې رافق پواو سره راځي چې مفردي اب یو پلار تا وای اخ یو ور اور تا وای ز مالین مانه خاوند مال یو ها چې ګر شنو بیا اصحاب تجوش ها ها ها حم دو خازي د خاوند تر اف نخ پهلوان شم خلې ته او د به بیا رست کو صحیح شم ها کپوي بینه شوي شوي اوس ما خبره تا وکشه د ټول مفردي یو معنی ده دا به مفردي حجی بلبسې مکبر به مکبر څه ته وایي د دې ځان په کلام د عربی کې کله یو شی مکبري کلم مصغری مصغر معنی یو ورو کې شی او مکبر معنی لوي لکه مثلا کتاب ده کنه دا څه دی هغه ورو کې څه شی کتاب ګوټه ها دا بند نو چې دمره اون تی پنې نو رته مو وسوي تر څو سم پن ګټه وای هه یو غټخاري هغه تا خار وای چې وړو کې کوټه کپوی رشي هه آر رشي وړو کې نو په عربی کې داغه ځان ته نومي وړو په عربي کې صغير ویل کې غا نه او غټه کبیر ویل کې نو مقصد دا ده چې دا به مکبري مسغر بني دا سه اب معنا دا پورا برابر پلا ها او جو د دې سره جوړ کو د صغر د کو ها او بېون د ته جوړ کو وړو کې برابر پلا نه پلا سره کې وړه لګیدې اروقشې الګا پویګې ګنه پویګې یو دابا مکبری دره موضاف بې موضاف سره ته لیکي چې دې یو شین نسبت بلته شي لګې هات وګوره ابون بلار ته نسبت بلتشه نه ابوګه ابویا زما پلار ابوه داګه پلار د چې بل شي ته نسبته کیږي دا دریم شرط شو ته مضاف و او سلورم اې پاته ورا مضاف به خیا ته بني یا د متکلم مطلب متکلم چې څوک خبرې کوي اغه ته په نسبت لیشي وي داسې به ني چې ابويا زم आपला يا اخي زمارور پوښښې بخبره بار څوک پدی باندې پوښښو حبيبني اخي بني څوک پدی پوښښې ی زه اپت به شوی خوستا یاد متکلم تا نا تاسو له شرطولو چې په کی نوبیا چې کله ته زه طرف اور کوم نو پس سره اور کی په واو سره شه دا سندور وړا شرطونه پکې موجود مثال به دی ابو کا څنګه؟ هله اب مفرد ده کنه ده مكبر ده کنه ده مضاف ده کنه ده کافته کافته نسبته شوه کنه اوغه کاف یا <سنگا> یا نه ابو کا استاپ لا اخو کا استارور یو مالم خاوان نمان حموکا حموکی ای خذ استاد خاوان دو طرف نخبلوان <أو>, او دا فموکا بانه بی خان ای دی نبی آوه جور شی ناسی شی فوکا سنگبا بی غزان تخبری دیگو فوکا خلیتا وی او نحنوکا پوشی کنان دغه اختلاف د د پنځم کې هان هغه شته ویل دا غي ذکر بد دي په ځبه باید غنلې شي چې خام خام الکا د دا پنځه اسمونه چکه ام دی رفع ورکے او دا سلور شرطون بکی موجود دی نو رفع با پواو سارا ورکے ابو کا اس مرفو دے ابو کس دے ابو کا دا اس شد دے مرفو دے علا کا کم دے چی مرفو دے رفع پی کم دا دا واو دا نکیاری کود دے اخو کا کتانا چاوی جد اخو کا کم حالت کده تو بورتو یا حالت رفیقی دے رفعی که ده؟ دم مده پی؟ کم ده؟ کاری خوپی نوی ده وادرده نخ کاری؟ دو مالین حالة دی؟ رفع که ده ده ده ده دو کاف کاف پریده مالینم پریده دو حالة رفعی که ده دکه چیسه ده؟ او حموک حموک توت مده بوشم قران کریم کې دا بیا راځي دا کله چې د اصلو شرایطونه په ځی ادم څنګه وای مکبران و مفردن موضيفه لغیر یا اکل تنګ یو لیک مضی تفاعل اخر کی او تیار سره ته دواد جوړ شو مکبرن ومفردن مضیفه لغیر یا ایک له اوضیفه دا سره شرطونه 100 شیر کرا جمع کړ لغیر یا ایک له له اوضیفه یو به مفرد به مضاف به غیر دانه بمضافی غیر یائک لہو اضیفہ غیر دیانہ بموضا فی برسلی پوشن گناہ واربسیده سوئی وهاکذل جمع الصحیح و فعریفین دارنگ جمع صحیده دا فعریفین و تداو پہنینا جمع صحیح چې کنداغی تا جمع مذکر سالمم وی سشے جمع مذکر سالمم حالت رفی بس سر رازی آن اس مو پہ جندو پہ الک پروند تاسو چې ما مؤنث سالم ویلې ویلې ویلې وګوره چې ما خو جمع مفرد مؤنث ورتا ورتا هغه میته ورته د جمع مذکر سالم ده د روان اے مسلمون جمع سالم هم په دې چې جمع سالم څه ته وایي چې مفرد پکې پکې بنا د ته وح په دريقه خبرې میکنه دا وو د پورتو خبرې دز له سوی مفرد پکینو ما تي ولادت غارسه لارګې دا ستال د پوي د پارماوی قربت استال د ریفن په جاني څنګه به چې بنا د واحد مګه سلامت پاتی څنګه بنا معنا رجوړه د واحد پکی پا سلامت پاتې ما دا شی. نو دا مسلم د دینوز منگا جمع سالم جوڑو نو هاو بور زروب آنون مسلمون شو او دا جمع مذکر وم دا مذکر د مسلمتون جمع خو مسلماتون رازیمون نست دا بارا سړی دا بارا سری دا بارا مذکر دا بارا مسلمون گر مسلمانان مسلم یو مسلمانو و مسلمون گر مسلمان دیتا جمع مذکر سالم وی مذکر الکہ د دې وروه تعریف ما جمع ورتولی وای چې مفرد تسنیه نه دا یو نه د دوه دی بلګه د دې نشه دی ګڼو باندې دلالت کوي او مذکر ورتولی وای مؤنث نه او سالم ورتولی وای چې واحد بقي سي سالم پاتره بنا د واحد بقي سلامت پاتې دا دا نه دا چې مذکر سالم د دې به حالت رفي پس سره ای طاوا سره به پس سره به دره باي مسلمون باندې کم دا تا او کدوما بني بیا بس, بس ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رجو رجو تمام مسلمانانی الګسد په دې پوزیشن نن موږ دا سبق خو هي چې کلا کلا دو می نايب رازي واو رازي او هغه په سوزوی نو کې رازي په دوځوی نو کې اسماء خمسه او کې او جمع مذکر سالم کې بددا سبقونه پوینه شويبې کله کله به د دنه نب سره راي وا یعنی د یو قسم حاله ترف پس سری پهوا سره اوغ دو و کې را ځي خامسااجمه مذکر سال د با تا پوه شو که نه کل نه کارو نه بسته زنور نو همسا بگده او تاسو روان نیه صحیح ده خدا علا ویده پا یاد و یاد که هم بری داری گرانی دی و در پاسانی طریقی می در تاووی خوش دار توال نو بیاو پی بویش بسته تا تا پا کلام ده عربی کسو کوئی مسلمون بانی حال ترافی که ده تا پا اریان چه جاره ترافی کسنگره نتا پا خواه زکا چه ده د جامي مذکر ظالمی حالت رفي په واو سره اي شو شو